Mulțume pentru taina luminii. Aleluia, slăveste, Doamne Isus si lumina lumii. Te iubim și te rugăm, dăruiește ne lumina ta cea dumnezeiască, care să lumineze gândurile cele multe ale minții noastre, să te aflăm pe scaunul tău de judecată, alegând ca un păstor ca adică gândurile cele viclene, rele și spurcate ale adică, demanului, aruncate ca niște sulițe de foc asupra minții noastre. Separă-ne pe noi oile tale, adică gândurile cele sfinte, bune și dumnezești, Ajută-ne să urcăm mintea noastră ca pe niște trepte la tronul tău de slavă, căci aceasta este rânduiala și aceasta este calea ta ca să înceapă de la cele multe și să sfârșească la tine unul cel mai presus de lume, și mai presus de sine. De aceea ești o taină mai presus de orice înțelegere, pentru mințile raționale, adică potropite de Duhul cel lumeasc. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isuse Hristos, e lumina lumii! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne lumina Ta, care vindecă ochii minții noastre de orbirea rațiunii lumești, de gândirea legică, de înțelegerea cea a firii lumești fiindcă tu ești unul cel mai presus de lume, ești neînțeles în sine, ești o taină a preasfintei trăimii, de aceea fără tine nu putem face nimic, de tine nu ne putem apropia, nu te putem cunoaște, nu te putem vedea, nu putem face nimic fără voia ta, în chip suprafiresc, prin lucrarea ta, sufletele noastre, luminate de lumina ta, cu ochii minții sau ai conștiinții, te pot în extaz ca sfinții vedea. Deși ești fără chip, ești ca o lumină nematerială, ești cel mai presus de minții. Aleluia, slavă ți Dumnezeu Doamne, Iisuse Hristoase, Lumina Lui. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne Lumina Ta, cea Dumnezeiască, care-ți Sfințește, desăpășește și pun Dumnezeiește în mintea noastră. Ea este ca un izbor, cător al tuturor bunătăților și frumosăților. Poate să urți ca pe o scară spre tine să dobândească treptat tipul și asemănarea cu tine, unul cel mai păsut ajute ne să intrăm prin porțile unității, bucuriei, luminii, slaguri, iubirii, tainei, lacina cea de taină din împărăția ta. Fă ca ochiul sufletului nostru, adică mintea, vindecată de orbire prin nevoințe, încă de pe cale să te poată contempla, să poată vedea razele adevărului tău, să trăiască viața cea veșnică într-o tine, ne neasemănat, mai presus decât tot binele, atunci putem să avem o altă înțelegere a lucrurilor, izvorată din înțelepciunea Duhului Înțelepciunii, o altă folosire a lor, o străinare de lume, ca semn că trăim pentru tine și tine, pentru tine.